Utorkom na večer družimo se s komentarom izuzetno vrijedne i važne poslanice poznate po nazivu tri temelja i njihovi dokazi. Naime, dovoljno je važnosti ove poslanice njena sadržina, a njena sadržina govori o tri pitanja koja će sve jedan od nas biti pitan kaboru. Prvi temelj ko je tvoj gospodar i to je temelj svih temelja. Koja je tvoja vjera i ko je tvoj poslanik? To će biti upitan sve jedan od nas. Samo onaj vjernik koji bude poznavao odgovore na ova pitanja još u životu na ovom svijetu, na Dunja Luku, bude ih poznavao, bude ubijeđen u njih i bude postupao po njima živio po njima. Samo takav će moći odgovoriti na ova pitanja munkiru i nekiru dvojici meleka nakon što bude spušten u kabur. Stoga izuzetna i važna, neodgodiva potreba naša jeste da se podučimo značenju ova tri temelja, da se što je god moguće, više ubijedimo u njih sa šariatskim tekstovima, dokazima, a zatim da živimo po njima. Da spoznamo, naučimo, ubijedimo se, povećamo svoju ljubav uzvišenog Allaha, našeg gospodara, da upoznamo svoju vjeru u najkrajnijem slučaju, najbitnije stvari iz naše vjere, dini Islama, te da... Te propise ispoljavamo samo uzvišenom Allahu i da se upoznamo s našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam da ga u praktikovanju, ispoljavanju, prezentovanju naše lijepe vjeredini Islama slijedimo. Upravo autor Muhammed ibn Abdil Vahab rahimehullahu ta'ala napisao je ovu poslanicu Thelatetul usul wa dilatuhah. Dakle, tri temelja i njihovi dokazi. Govori ova tri temelja, ova tri kaburska pitanja kroz dokaze iz Kur'ana i Sunneta. I oni koji se druže na ovim predavanjima znaju da je prethodio komentar prvog temelja. Prvog temelja, ko je tvoj gospodar? Zatim, prošlog puta, prošlog utorka, otpočeo sam sa spominjanjem riječi autora o drugom temelju O drugom temelju, a to je poznavanje da rob poznaje svoju vjeru, odnosno da vjernik poznaje svoju vjeru islam. To je neophodni, neodgodivi temelj, temelj, ne zove se džaba temelj, asl, njegove, njegove vjere. I to je dakle ono zašto će zasigurno biti pitan u svome kaboru. Zasigurno će biti pitan koja je tvoja vjera. A traže se dakle određeni odgovori ispravni odgovore. Ko je tvoj gospodar? Moj gospodar je Allah. To je tačan odgovor. Koja je tvoja vjera? Moja vjera je Islam. Ko je tvoj poslanik? Moj poslanik je Muhammed sallallahu alaihi wa sellem Te odgovore će tražiti munkir i nekir. I na ove odgovore, kako rekao na početku, moći će odgovoriti samo onaj koji bude poznavao na Dunjalu, u životu, na ovome svijetu, bude ubjeđen njih I bude živio po njima bude živio po njima to bude sastavni dio njegovog života nezamisliv njegov život biva na dunjaluku bez Allaha dželovala gospodara nezamisliv biva bez Islama i to Islama onakvog kakvog je praktikovao, prezentovao ispoljavao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi selleme, a to u stvari jedino jeste jedino jeste islam. Pa prošlog utorka odpočeo sam spomin, sa spominjanjem riječi autora Muhameda Ibna Abdul Wahaba o islamu, gdje je bilo govora da vjera islam s kojom je došao poslanik Muhammed alihi salatu vesselam sastoji se dakle iz tri dijela prvog osnovnog koji se također zove islam, zatim sljedećeg Djela koji se zove iman zatim najvisočijeg dijela koji se zove ihsan da bi osoba postala musliman da bi uživala propise muslimana na dunjalu ku životu na ovome svijetu mora dakle da praktikuje tih pet temelja islama da posvjedoči da ne ima istinskog boga osim uzvišenog allaha da je muhammed allahu poslanik zatim drugi temelj da obavlja namaz da izdvaja zekat ukoliko je od imućnih, da posti mjesec Ramazan kada nastupi mjesec Ramazan ukoliko je u mogućnosti, ukoliko je kod kuće ukoliko je zdrav sposoban i da hodočasti kjavu jednom u svome životu ukoliko je u mogućnosti, ukoliko ima i metka i ukoliko je zdravstveno sposoban da ode u Meku i da obavi obavi hađ. I prethodio je komentar ova ovih temelja, dakle, ovih pet temelja Islama. To je poznato, dakle, uči se u Mektebu od malih nogu, kako se kaže, islamski šarti. I prethodio je spomen dokaza iz Kur'ana, jeli, za ove ove temelje. Nakon toga autor, dakle, spominje drugi neizostavni, neobhodni dio vjere, kako bi osoba i na drugome svijetu uživala propis vjernika. Na ovome svijetu osoba u svojoj spoljašnosti, prema njoj se tako obhodi, dakle, kada izrekne šehadet, obavlja namaz, izdvaje zekat, jel i sl. Svakako, dakle, ovaj drugi dio se uvjetuje, traži od nje, a to je, dakle, drugi dio naše vjere, jeste iman, a to su, dakle, naša ubjeđenja, naša unutrašnja dijela vjerovanje u Allaha, vjerovanje u Meleke, njegove, vjerovanje u njegove knjige, objave, vjerovanje u njegove poslanike, vjerovanje u sudnji dan i vjerovanje u Allahu, odredbu dobra i zla. Svakako, dakle, vjernik mora u ove temelje da vjeruje i na dunjaluku, i na dunjaluku, da bi bio vjernik, ali ovo je naročito a, dolazi do svoje važnosti, do izražaja na drugome svijetu, jer osoba Može da klanja, međutim da bude licemjer, da u svojoj unutrašnjosti ne vjeruju u Allaha, ne vjeruju u poslanika. Do izražaja, dakle, ta unutrašnja dijela posebno će doći sutra na drugome svijetu, sutra na drugome na drugome svijetu. I također doći će govor o trećem dijelu, najvisočijem posebnom dijelu naše vjere Islama, a to je dakle ihsan, dakle da obožavamo našega gospodara kao da ga vidimo, odnosno iz potpune maksimalne ljubavi, ako ne možemo tako, onda znajmo, obožavamo Allaha, znajući da On nas vidi, odnosno iz straha, i straha od Njega. Pa autor, kao što je, dakle govorio o temeljima Islama, Kratko ih pojasnio, ispomenuo dokaze, isto tako nakon govora o islamu govori o imanu. Pojašnjava šta je to iman i koji su temelji imana i spominje određene šerijatske tekstove iz Kur'ana i na kraju će spomenuti, jeli poduži hadis, nama svima dobro poznat hadis Džibrila kao dokaz iz sunneta za i islam i iman i ihsan. Pa kaže autor Elmer Tebetusanije, dakle drugi stepen vjere, visoči stepen vjere jeste el iman, dakle iman. A on je lahuwa bid'un waseb'une shurbeten. Dakle to je iman koji se sastoji iz dakle 70 i nekoliko 70 i nekoliko dijelova. Iman. Kada kažemo šta znači biti vjernik, kako se manifestuje taj iman? šta osoba mora da ima pri sebi, da bi bila, dakle, vjernik, kako da u ove spomenute temelje, vjerovanje u Allaha, Meleke, poslanike, knjige, sudnji, dan, odredbu, kako da manifestuje vjerovanje u sveto pa se kaže da je iman, šta podrazumijeva? Iman podrazumijeva ubjeđenje u srcu, očitovanje tog ubjeđenja svojim jezikom i dokazivanje tog ubjeđenja dijelima. Šta je iman? Iman je ubjeđenje srca, Očitovanje jezikom i potvrda dijelima, tijela. I iman se povećava i smanjuje. Ovisno dakle, ukoliko se čine dobra dijela, ovisno od dijela, ako se čine dobra dijela, iman se povećava, ako se čine grijesi, zapostave se dobra dijela, svakako dakle, iman opada. iman opada. I nama je dobro poznato, svi to osjetimo na sebi, kada čovjek malo više praktikuje vjeru, kada se nalazi u vjerničkom društvu, pa ugleda se na njih, njihovo ponašanje ga podstakne, da i on praktikuje nešto što možda je zapostavio od vjere ili nije znao pa se upozna, osjeti on u svojim prsima, dakle, ljepše stanje, rahatluk i slično. Dakle, utiče to zasigurno na njegovo vjerovanje na njegov iman. Nije kao što pojedini kažu, iman je konstantan, dakle, svejedno da li radio dobra dijela ili radio grijehe, iman je jedan, je li isti. Dakle, to nije vjerovanje ispravno. Autor nije mnogo detaljisao na ovakav način, ali je spomenuo ove ogranke. Spomenuo je ove ogranke i zatim spomenuo određene primjere za ove ogranke. Kaže, iman, Drugi stepen vjere Islama jeste iman, a on se sastoji iz 70 i nekoliko ogranaka. Kako se bilježi? Upravo na ovakav način kod imama Buharije, kod imama Muslima. Kod imama Buharije 60 i nekoliko ogranaka, kod imama Muslima 70 i nekoliko ogranaka. Pa kaže, ha, najvažniji ogranak, najbitniji ogranak imana, najbitniji stepen imana ili prvi jes riječi la ilaha illa pamti, kaže riječi la ilaha illa zatim kaže wa adnaha a najniži stepen imana ili najmanji ogranak imana jeste imatatul ada anit tarik sklonjanje prepreke s puta prepreke koja predstavlja poteškoću prolaznicima koji prolaze tim putem Nalazi se prepreka, bilo grana, bilo trnje, dakle nešto što uznemirava, stvara nelagodu prolaznicima koji se kreću tim putem pa da skloniš tu prepreku. Pogledaj, pogledaj čime te uči tvoja vjera dini islam i kažu muslimani teroristi. Od muslimana se traži da skloni e, prut, da skloni granu, da skloni trdnje s puta, da ne uznemirava druge ljude, a kamoli... Da musliman uznamirava druge ljude. Od muslimana se traži da on otkloni prepreku da ljudi mogu e, rahat živjeti. Islam je upravo zbog toga i došao da donese rahatluk, da donese e, lijep život svim ljudima na zemlji. To se od muslimana traži. Zar nije također došlo u drugom hadisu? Ha? Musliman je onaj od čijeg jezika i čijih ruku su sigurni drugi muslimani. Pa kaže najvisočiji stepen imana jesu riječi la ilaha illallah. A najnižiji stepen imana jeste da skloneš prepreku. Sklonjanje prepreke s puta. Zatim kaže iman, A istid je, stid. Kada se osoba zacrveni postidi nekog svog postupka. Kaže, a istid je dio imana. Pa pogledajmo. Poslanik Alihi Salatu sam kaže i najbitniji dio imana su riječi la ilaha illallah, riječi. Zatim kaže sklonjanje prepreke s puta. Sklonjanje prepreke s puta to je dakle dijelo. Zatim kaže i A stid je dakle dijelo srca, unutrašnje. Dakle to je ubježljenje. Upravo kako je došlo u definiciji ehli sunnata al džemata po pitanju imana šta je iman, ubježljenje srca, očitovanje jezikom i Rad udovima, udovima tijela. Dakle, na ovakav način autor kratko pojašnjava drugi stepen islama. To je dakle iman, a on se sastoji iz sedamdeseti nekoliko dijelova, pa je najvisočiji dio reći la ilaha illallah i prethodio je govori pojašnjenje kako se kazuju te riječi. Čime riječi la ilaha illallah kao najuzvišenije riječi Riječi zbog kojih je sve stvoreno, da nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja mimo Allaha, zbog tih riječi sve je stvoreno. Dunjaluk, ahiret, džennet, džahennem, zbog tih riječi i braću nam je propisan namaz, zbog tih riječi nam je propisan post, zekat, Hadž, zbog tih riječi je sagrađena kaba, sve postoji zbog tih riječi, potvrda priznanje, potvrda srcem, jezikom, dijelima, da nema istinskog Boga mimo Allaha jednog, jednog i jedinog. Zatim kaže najniži dio da se skloni prepreka s puta i, dakle, stid. Nakon toga, nakon što je pojasnio općenito, ukratko šta je iman, kaže وَرْكَانُهُ سِتَ i šest je njegovih temelja. Šest je temelja imana. Dakle, temelj svima nam je dobro poznato što znači. Ono na čemu se sve ostalo kasnije gradi. Ukoliko tih nema temelja, ne možeš da gradiš. Ti temelji moraju biti posebni. Moraju biti čvrsti. U njih moraš biti ubijeđen. Oni moraju kod tebe biti čvrsto usadjeni u srcu. Inače, nije to temelj. Pa kaže šest je njegovih temelja. I nama to poznato. Temelji imana, vjerovanje u Allaha, vjerovanje u njegove meleke, vjerovanje u njegove poslanike, vjerovanje, dakle, u njegove, odnosno Allahove, jeli, objave, vjerovanje u sudnji dan i vjerovanje u Allahovu odredbu, kada i kader, odnosno vjerovanje u sudbinu, kako to, jeli, neki, neki kazuju i pojašnjavaju. Dakle, temelj Šest je temelja imana. Prvi temelj jeste vjerovanje u Allaha. Uvijek na prvom mjestu spominje se Allah i to je temelj svih temelja. Džabati da vjeruješ u bilo šta drugo kasnije od spomenutog. Da vjeruješ u poslanike, ne vjeruješ u Allaha. Džabati. Temelj svih temelja. Ono što mora da bude na prvom mjestu. Dakle, ona je jedinica. Džabati poslije, dakle, ne znam ti kakvi brojevi, devetke, da imaš svp. Poslije. Ali ako nema ove jedince, ako je na početku nula, džaba, džaba. džaba ti to što ti govoriš da se lijepog ponašanja, da ti nikome ne želiš loše ništa, da ti želiš svim ljudima dobro. Ne vjerujš u Allaha, džaba to tvoje ponašanje, sutra ti neće ništa biti od koristi. Doćim dakle ukoliko postoji jedinica na početku, makar bile i nula iako se od muslimana traži da uvijek bude najbolji, Ali kažem, spomnjem kao primjer, makar bile nule, ako na početku ima jedinica, opet je dakle to posebno nešto. Pa dakle, temelj svih temelja, ono sa čime se vjernik mora na prvom mjestu da upozna, jeste vjerovanje u Allaha. Vjerovanje u Allaha. Kako vjeruješ u Allaha? Kako vjeruješ u Allaha? Kako vjeruješ u svoga gospodara? Dakle, Spominjemo šest temelja imana. Šest temelja imana. Vjerovanje u Allaha, zatim vjerovanje u Allahove Meleke, vjerovanje u Allahove objave, vjerovanje u Allahove poslanike, vjerovanje u sudnji dan i vjerovanje u Allahu odredu. Prvi temelj je vjerovanje u Allaha. Svaki od ovih temelja, braćo i sestre, svaki od ovih temelja ima svoje opet temelje. Ovaj temelj, vjerovanje u Allaha, također mora da bude izgrađen na temeljima, kako da pokažeš i dokažeš da doista vjeruješ u Allaha ispravno, da doista sigurno, ispravno, na ispravan način vjeruješ u Allaha, da si mu'min po pitanju vjerovanja u Allaha. Postoje temelji, četiri temelja. Četiri temelja. Prvi temelj, temelj vjerovanja u Allaha. Pokušajme pratiti. Temelj, prvi temelj vjerovanja u Allaha jeste da vjeruješ da Allah postoji. Vjerovanje da Allah postoji. Na postojanje uzvišenog Allaha ukazuje sve. Na postojanje uzvišenog Allaha ukazuje sve. I nije poznato da Se negirao, da se negiralo postojanje Allaha osim od inađija, osim od osoba koje se inate. Poznato nam je dobro, iz Kur'ana, Allah nas obavještava u Faraonu. Faraon je negirao Allaha. Negirao, dakle, Allaha kao gospodara, da Allah postoji, da je Allah gospodar, negirao ga. To su ranije bili rijetki slučajevi. Danas dakle imamo više takvih slučaje, međutim sve su to i nađije. Ovaj faraon koji je govorio za sebe da je on gospodar, da je on Bog, Na nema Allaha, da nije Allah Bog, da nije Allah gospodar, već taj faraon je govorio za sebe da je on. Allah u Kur'anu spominje Ubjeđenje Faraonovo, koje skriva o u svojim prsima. On i oni koji su ga slijedili, od njegovog naroda, od njegove svite, uglednici njegovi, raja njegova, što bi se reklo. Kaže uzvišeni Allah, وَجَحَدُوا بِهَا وَسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوهَ Njihove duše su bile duboko ubjeđene u dokaze s kojima im je Musa došao. Musa došao da pozove Faraon i njegov narodu obožavanja Allaha jednog jedinog. Pa Allah kaže njihove su duše duboko bile ubjeđene u istintost toga. Međutim, džahadu biha, porekli su to. Zašto? Zulman veuluva iz Želje je za činjenjem nasilja i uzdizanja na zemlji. Jer kad prihvatiš da je Allah gospodar, Ela al zar njemu ne pripada stvaranje i naredba. Onaj ko prihvati Allaha za gospodara, mimo Allaha nema drugog gospodara. Svi drugi su mimo Allaha šta? Robovi. Dakle, ti si jedan od Allahu i robova. Rob sluša gospodara. Nema uzdizanja. Nema oholenja, nema okretanja. Što gospodar naredi, to se radi. Tome se odaziva s ljubavlju i veličanjem gospodara. Allaha Dakle, rijetki su bili prije slučajevi. Danas imamo mnogih tih koji kažu za sebe da su ateisti, međutim, dakle, sve su to i nađije. Sve su te, to i nađije. Kažu, dajte nam dokaz da postoji Allah. Mi kažemo, vjernici kažu, dajte dokaz da ne postoji Allah. Sve ukazuje na postojanje Allaha. Na postojanje Allaha ukazuje fitra, urođena vjetr, vjera. Uro, urođeni ti osjećaju čovjeku koji se nalaze. Urođena. Kako je došlo u hadisu da kaže poslanik sallallahu alihi sellem kullu mevludin juladu ala fitra. Svako novorođenče se rađa na fitri, na prirodnoj vjeri. Rađa se u islamu. Svako djete se rađa u islamu. I to je svima drugima i te kako dobro poznato. Zašto kršćani sedmi dan krste djecu? Zašto kršćani krste djecu? Zbog toga što se i njihova djeca rađaju u islamu. Svako djete se rađa u islamu. Kako kaže poslanik Alihi Hiselovcom kullu mauludin svako novo rođenče se rađa na fitri na islamu zatim ga njegovi roditelji učine kršćaninom učine jevrejom učine mezusijum ta fitra u čovjeku da ostavite čovjeka da niko ne utiče na njega taj čovjek bi povjerovao Allaha priznao bi Allaha kad Dakle, spozna, dođe u godine raspoznavanja, pogotovo postani punoljetan, taj čovjek, ta osoba bi, dakle, povjerovao Allaha sigurno. I to je, kako kažu učenjaci, onaj misak koji se spominje u Korani kerimu da je uzvišeni Allah uzeo ugovor od svih duša, od svih duša, od svih, dakle, ljudi, koji će se pojaviti do sudnjega dana, da je uzvišani Allah stvorio i uzeo ugovor od njih. Koji je ugovor? E les tu bi rabikom, zar ja nisam vaš gospodar? Rekli su, kalu bela, kod nas u narodu, ili tako, a, kada žele narod da ukaže na nešto što je bilo daleko, daleko, spomnju ove reči, od kalu bela. Od kalu bela. Jel, poznato je to ko se druži sa starijim ljudima. Često spomniju dakle, o, ove riječi. Od kalu bela. Kaj je to bilo? Joj, kaj je bilo? Od kalu bela. Daleko. Kalu bela. Dakle, spomnjene se u ovom ajetu. Kada je uzvišeni Allah upitao sve duše. Eles tu bi rabikum. Zar ja nisam vaš gospodar? Kalu bela. Rekli su svakako. Šehidna. Svjedočimo tome. To je dakle to ubjeđenje s kojim osoba dolazi na ovaj svijet. A dakle, fitra čovjekova, unutrašnjost, ukazuje na postojanje Allaha Čallala. Zatim, razum. Razum ukazuje na postojanje Allaha Subhanahu wa ta'ala. Zar je moguće da nešto postoji samo od sebe? Ili da nešto samo sebe stvori? Da neko sam sebe stvori? Da nešto postoji tek tako od jedan put? Ili da samo sebe stvori? Nemoguće. Dakle, mora da ima svoga stvoritelja. Pa sva stvorenja imaju svoga stvoritelja. Kaže uzvišeni Allah u suri e neđem, min in, humul zar su oni tek tako stvoreni bez ičega sami od sebe nastali ili oni su ti koji stvaraju nijedno, nijedno, niti su nastali sami od sebe Niti su oni ti stvoritelji uzvišeni Allah je onaj koji sve stvara. Pa dakle kao što normalno i svi ti ateisti će dakle priznati kada se napravi neka mašina, neka mašina koja je kompleksna, koja je zahtjevna, koja je i te kako bitna i te kako korisna, mora dakle da ima nekog svog posebnog inženjera, dakle onoga koji je sve to isplanirao, nacrt napravio, sve što je bilo potrebno, zatim onoga koji je to sve pretočio, sastavio je takvu. Čovjek, kao najkompleksnija mašina, stvorenje, najbitnije, sve drugo, stvoreno zbog čovjeka, čovjek, od najveće koristi može da bude i treba da bude, da tek tako postani sam od sebe. Ova nebesa, koja gledamo iznad sebe. Zemlja po kojoj hodimo sami od sebe nastali, jeli? Pa dakle, razum zasigurno ukazuje na postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato ne vjeruju Allaha i ne priznaju ga samo i nađije. Zatim, šarijat, šarijatski tekstovi ukazuju na postojanje Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Kur'an od početka do kraja, Na razne načine govori o Allahu Subhanahu Tala, direktno ili indirektno, kroz njegova djela kroz njegova imena, njegove osobine, njegove naradbe, zabrane, njegove odredbe i sl. Dakle, Kur'an od početka do kraja govori o uzvišenom Allahu i njegovom za sigurno. Zatim, ono što ukazuje na postajanje Allaha Subhanahu Tala jesu, kako se to kaže, je čula, osjetila, dakle, vidi se, čuje se i Slično. Pa, mi smo svjedoci, i o tome sam govorio, i o tome uzvišeni Allah mnogo govori u Koranu. Svjedoci smo čak i mi sami. Kada se ponekada, a to bi trebalo stalno da je tako, ali, dakle, ponekada kada smo baš u nekoj velikoj potrebi, obratimo se svome gospodaru. uzvišenom Allahu, nikome mimo njemu mi se ne obraćamo. Niko ne zna za tu našu potrebu. Jeste, teško nam tišti, nas skrivamo. Ostavljamo tu svoju potrebu za zadnju trećinu noći. Kada sve utihne, kada ljudi zaspaju, kada drugi e, spavaju mirno, ti imaš potrebu, tebe tišti. Imaš grijeh, da ti je da ti se taj grijeh skine s tvojih prsa, tišti, te teško ti pada. Imaš potrebu. Trebaš neku korist ili štetu, pribojavaš se, pa se otvoriš svome gospodaru, razgovaraš sa svojim gospodarom, ništa od toga ti nisi spomenuo nikome drugom. I dođe ti to. Kroz par dana to ti dođe. Allah ti da. Allah ti da. Nikome nisi spomenuo svoju potrebu. Nikome nisi spomenuo svoj strah svoja očekivanja, svoju želju nikome, do Allahu džalavala. Allah ti da. Do, dova je jedan od, od najboljih dokaza postajanja Allaha. Niko nije znao za tu tvoju potrebu, za tu tvoju želju. Znao jedino Allah subhanahu wa ta'ala ispunjavati želju vrlo brzo. Ili u dogledno vrijeme. Zato uzvišeni. Allah spomnije nam dove vjerovjesnika poput dove Nuha kada kaževa Nuhan iz nada min qabl feste djebna lehu. I Nuha je još prije dovio, pa, pa smo mu se mi odazvali. Id te stegi thune robekum feste djebe lekum. Kada ste tražili izlaz od svoga gospodara, da vam podari izlaz, govori o poslaniku Muhammedu Alihi Salcama i njegovim vashabima, kada su ugledali neprijatelja. Ogroman broj protiv njih, daleko slabije naoružani na muslimani, sprem daleko bolje opremljenijeg i brojnijeg neprijatelja, pa su tražili izlaz da im Allah pošalje izlaz iz takvog stanja, da ih pomogne. Kaže, iz Iste, testelicu narabbekum feste džabbelekum. Kad ste tražili pomoć od svoga gospodara, pa vam se on odazvao. Jedne prilike poslanih sallallahu alaihi wasallam u Medini na Mimberu stoji petak, drži hutbu dolazi čovjek usred hutbe i kaže Allahu, poslaniće, dovi Allahu. Od suše sve ugide. Dakle, sve propade. Suša, nema kiše, dovi Allahu da nam spusti kišu. Pa prenosilac ovog hadisa, kako stoju u vjerovostnom hadisku od bama Buhari, dakle, vidio sam poslanika alihi salcam kako podiže ruke, kako dovi, I kaže, nije prestao doviti sve dok se iznad nas. A mesčid poslanika, sallallahu alaihi wasallam, nije bio prekriven. Poznato nam je dakle u njegovo vrijeme kako je izgledao mesčid. Nije bio prekriven. Pa kaže, dovio je sve dok se nisu nakupili oblaci iznad nas. I kiša prokapalo. Obratio se Allahu, dovom, ponizno, skrušeno, zatraži ono što je potrebno, korisno, Allah se odazvao dokaz postojanja Allaha. Zatim, ono sa čime su dolazili poslanici, poslanici su bili ljudi, je li tako? Allah kaže da na zemlji žive meleki, poslao bi poslanika meleka. Ali na Dunjaluku žive ljudi, na ovoj zemlji žive ljudi, pa su i poslanici bili od ljudi. Ono čime ih je Allah odlikovo i napravio razliku između njih i ostalih ljudi jeste poslanstvo. Da bi ukazao na istintost njihova poslanstva, da bi ljudi doista prihvatili ih kao poslanike i odazvali se njihovom pozivu, davao im je određene nadnaravnosti, neobičajene stvari, pojedini kažu, dakle, mojodžize, koje su se dešavale samo poslanicima to poslanici nisu mogli sami od sebe, da imaju to nadnaravno djelo. Jer to nadnaravno djelo, ili ta muđiza, kako pojedini kažu, nije vas da bila uz njih. Već onda kada bi zatrebala, Allah bi im davao, Allah bi im davao. Pa Musa, alihi salam, dolazi, bježi od Faraona sa svojim narodom, izlaze iz Egipta, iz Misra, dolaze do mora, A za njim je krenuo Faraon sa ogromnom svojom vojskom. Spominje se, u tefsirima Allah najbolje zna, šeststotina hiljada vojske izveo je. I kako nam je to poznato iz sure, iz sure Duhan, jel'i spominje se da ih je Allah izveo sve. Faraona i sav njegov narod, svu njegovu vojsku, upravo kako bi sve uništio. A zatim njihove kuće, njihove bašće, Nihoe dvorce da o nasljeđe Musau i njegovom narodu. Pa Musa dolazi do mora. A za njim ide faraon. I približio mu se toliko da su Musau i sledbenici mogli da vide ih. Zato su rekli inna le mudrakun. Sustignuti smo. Gotovo. Je. Pa je Musa alihi salatu wasalam tada dobio objavu od uzvišenog Allaha da udari svojim štapom, štapom na koji se ono on oslana, oslanjao kada bi hodao i dakle, kada bi čuvao stoku, jeli sa tim e, štapom bi e, prevrtao što se nalazilo na zemlji, tražio gdje ima jeli trave i sl. Štap. Pa je Allah naredio da udari štapom po moru. Kada je Musa, nakon što su se njegovi prepali, i rekli, ina le mudra kun, mi smo zasigurno sustignuti, gotovo je. Završeno će biti sada ovdje s nama. Pa je Musa rekao, kella, nikada. Ina me je rabi se jehdin. Nikada, doista je samno moj gospodar koji će mi dati izlaz. Ukazati mi na put. Pa kažu komentatori nije ni završio riječ se jehdin ukazaće mi za sigurno ubrzo na pravi put Allah je rekao o Musa udari štapom po moru pa je Musa udario po moru i more se razdvojilo more se otvorilo desna strana podigla se lijeva strana podigla se napravile se poput dvije obale Dole dno postalo suho i on i njegov narod su prošli. Izašli na drugi kraj. Zatim ušao u more Faraon. I on krenuo tim razdvojenim morom, morem, suhim morem. Sve dok nije prvi i zadnji ušao, more se nije sastavilo. Kada je zadnji ušao, more se sastavilo. I svi su bili, svi su bili utopljeni pogušeni. Musa, alihi salatu o salam, nije uvijek mogao da radi ove stvari. Niti je taj štab, kao što nam je poznato iz drugih kuranskih ajeta, nije mogao uvijek da se pretvori u zmiju. Već onda, kada je trebalo, ko je to davao? Allah. Isa, alihi salam, oživljavao mrtve, mrtve, dolazio kod kabura, kod mjesta gdje je ukopan čovjek, umro i ukopan, zvao bi ga po imenu i čovjek bi izlazio iz kabura. Jeli svojstveno čovjeku da čovjek oživi, da vrati iz smrti u život? Nije to svojstveno, to ne može. Svako, niti je i sa i salatu alatu oslam, kako se kaže, spominju se tri slučaja. Nije dakle hiljade oživio. Već dakle onda kada je trebalo. Ko je davao? Allah. Od poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam mušrici i mnogobošci su zatražili jasan dokaz postojanja Allaha. Pa su između ostalog tražili šta? Tražili su da se mjesec raspolovi. Tražili su da se mjesec raspolovi. I mjesec se raspolovio. Mjesec se raspolovio i dan danas, dakle, postoje dokazi, može se pronaći na internetu, potražite snimke, dakle, da postoji, jasno se vidi jeli, sa snimaka, kada postoji pukotina na mjesecu. Mjesec kojeg gledamo svako večer. Ogromno Allaho ostvorenje. Raspolovilo se. Allah dao. Sve su to dakle dokazi koji ukazuju na postojanje usvišenog Allaha dželovala. Pa dakle prvi temelj vjerovanja u Allaha jeste da vjerujemo u njegov postojanje. Zatim drugi temelj da vjerujemo da je Allah istinski gospodar te da ne ima gospodara mimo njega. Allah je jedini istinski gospodar i mimo njega nema istinskog gospodara. A osobine istinskog gospodara da bi neko bio istinski gospodar su četiri. Istinski gospodar jeste onaj koji sve stvara, onaj koji svim stvorenim vlada, onaj koji sve stvoreno održava i uređuje i onaj koji sve stvoreno obskrbljuje. Da ponovim, istinski gospodar jeste onaj koji sve stvara i u tom stvaranju nikomu ne pomaže. Onaj koji svim stvorenim vlada i u tom vladanju nije potreba nikoga. Onaj koji sve stvoreno uređuje, održava I nikomu nije potreban u tome i onaj koji sve stvoreno obskrbljuje. To je jedino uzvišeni Allah. Jedini uzvišeni Allah sve stvara, svim stvorenim vlada, upravlja i sve stvoreno obskrbljuje. Jedini Allah i više. Zato... Allah je jedini istinski istinski gospodar. Jeste ljudi se smatraju nekakvim gospodarčićima, sebe nazivaju takvim, međutim istinski gospodar. Jeste samo uzvišeni Allah. Kako rekao malo prije, Faraon je sebi prizivao da je on gospodar. Ene rabbu kumul Govorio je ja sam vaš najveći gospodar. Mimo mene nema drugog gospodara. Zar ja ne vladavao ne vladam ovim rijekama i slično, upravo, dakle, kako možeš ti da vladaš rijekom u toj rijeci, u toj vodi se utopio? Kakav si ti Bog, kakav si gospodar? Tvoje stvorenje te ubilo. Subhanallah. Istinski gospodar je Allah dželavala jedan, jedan jedini koji sve stvara, svim stvorenim vlada, sve stvoreno uređuje od država i sve stvoreno, sve stvoreno obskrbljuje. Zatim, Da vjerujemo da je uzvišeni Allah jedini istinski Bog dostojan do obožavanja. To je dakle treći temelj, kako vjerovati u Allaha? Vjerovati da Allah postoji, vjerovati da je Allah jedini istinski gospodar, vjerovati da je Allah vjerovati da je Allah jedini istinski Bog dostojan do obožavanja. Dakle, u sve ovo navedeno moramo vjerovati. Vjerovati da je Allah jedini istinski Bog dostojen obožavanja. Kao što je Allah jedan jedini istinski gospodar. Čak su dakle ovo prihvatali i mnogobošci Mekke. Vjerovali su da je Allah gospodar. Ako bi ih upitao ko je stvorio nebesa i zemlju, fese je kulun Allah. Oni će ti sigurno odmah odgovoriti Allah. Ko gospodar nebesa i zemlje? Odgovorit Allah. Vjerovali su da je Allah gospodar. Ali nisu prihvatali Allaha za istinskog, jedinog istinskog Boga. Već su uz Allaha obožavali druge. Zato nisu bili vjernici, nisu bili muslimani. Da bi osoba bila vjernik, mora da obožava jedino Allaha i da ne gira sva druga Sva druga lažna, lažna božanstva. Pa kao što se, dakle, vjeruje da je Allah jedan jedini istinski gospodar, jer on sve stvara svim stvorenim vlada, sve stvoreno uređuje od država i sve stvoreno obskrbljuje, zato isto vjeruje se i to se dokazuje i riječima i dijelima i objeđenjem da je Allah jedini istinski Bog dostajan obožavanja i on se jedini, jedini obožava. Drugi, mimo Allaha, su samo lažni bogovi. Jeste ljudi danas na Dunjaluku, mnogo šta obožavaju. Obožavaju novac, obožavaju žene, obožavaju, imaju druge idole, božanstva. Međutim, sve su to lažna božanstva, upravo. Allahov gospodarstvo povezano je sa Allahovim dostojanstvom da se obožava. Dostojnosti njegove da se obožava. Pa uzvišeni Allah na mnogo, mnogo mjesta u Kur'anu kada poziva da se samo njemu čini ibadet, da se samo ono obožava, da se samo on uzme za istinskog Boga, govori o svome gospodarstvu, da je on jedini gospodar. Pa kao što svi ti drugi lažni bogovi, svata druga lažna božanstva ne mogu ništa da stvore. Oni su stvorenja, oni su stvoreni. Em huliku min gajiri še'in, em humul haliqun. Jesu li to oni? bez ičega stvoreni, sami od sebe nastali, ili su oni ti koji stvaraju, nijedno. Oni su stvorenja, a Allah je stvoritelj. Oni ne mogu niti dati život, niti dati smrt. Allah je elhaj, onaj koji je vječno živ i onaj koji daje život i onaj koji je propisao smrt. Oni ne mogu sebi koristiti, niti od sebe štetu odagnati, kako mogu svojim obožavateljima, da donesu neku korist i da od njih odagnaju štetu. Allah je taj koji daje dolazi sa koristi i koji odagnava štetu. Allah, jer je on istinski gospodar jedini. Pa kao što ta lažna božanstva ništa ne imaju u svojoj vlasti, apsolutno da vladaju nečim. Ne, Allah je jedini koji apsolutno vlada svim kao što oni nemaju ništa u svome posjedu, niti stvaraju, niti mogu da koriste, niti mogu štetu da odagnaju, niti oživljavaju, niti usmrćuju, isto tako oni i nisu zaslužni da se obožavaju, nedoliko je im, dakle, da se uzmu da se uzmu za božanstva. A ako se prihvati da je Allah, onda, dakle, jedno drugo povlači, ako prihvate da je Allah istinski gospodar, onda, dakle, trebaju i obožavati Allaha jednog, jednog jedinog. I dakle, četvrti temelj vjerovanja u Allaha, da ponovim prvi temelj vjerovanja u Allaha o postojanje, drugi temelj vjerovanje da je Allah jedini istinski gospodar, treći temelj vjerovanje da je Allah jedan jedini istinski Bog dostojen obožavanja i četvrti temelj vjerovanje da Allahu pripadaju, samo Allahu pripadaju lijepa imena i najuzvišenija svojstva. Da uzvišenom Allahu dželle vale našem gospodaru pripadaju najljepša imena i najuzvišenja svojstva. Kako uzvišeni Allahi kaže u 180. ajetu sure El A'raf: "Kada kaže: "Vollilahi el esmaul husna fed'uhu biha", i samo Allahu pripadaju najljepša imena, pa ga dozivajte njima. "Vollilahi el esmaul husna fed'uhu I samo ovo lillah, ovaj lam, ima značenje posebnosti, ograničenosti. Samo Allahu pripadaju najljepša imena, pa ga, pa ga dozivajte njima. Dakle, lijepa imena i svojstva. Svojstva uzvišenog Allaha svakako jeli proizilaze proizilaze iz imena. Pa dakle, moramo vjerovati da je Allah وعلا, poseban da ima pri sebi posebna svojstva, uzvišena svojstva, svata svojstva, svete osobine našeg gospodara su, dakle, dosegle vrhunac. Naš gospodar je savršen i sve što je pri njemu je savršeno. Niko, lej seke nislih i šeji, nikomu nije ravan, niko nije kao on, vohu semiu lebesir, on je onaj koji sve čuje, on je onaj koji koji sve vidi. Pa dakle, vjerovati da Allahu pripadaju najljepša imena i najuzvišenija svojstva, to je bitan temelj, naprotiv neizostavan temelj vjerovanja u Allaha. Na ovakav način vjerujemo u Allaha. Kada te neko upita kako vjeruješ u Allaha, reci vjerujem da Allah postoji Vjerujem da je samo Allah istinski gospodar. Vjerujem da je samo Allah istinski Bog dosta na obožavanja i vjerujem da Allahu pripadaju najljepša imena i najuzvišenija, najuzvišenija svojstva. Ta svojstva mi potvrđujemo, ta imena mi potvrđujemo, potvrđujemo njihova značenja, ali ne zalazimo u kakvoću tih osobina. Ne zalazimo u kakvoću tih osobina. Sve što uzvišeni Allah spomene, Pri sebi da ima i mi, dakle, potvrđujemo. Ne zalazimo u kakvoću toga. Ako Allah kaže da je on onaj koji sve čuje i sve vidi, mi ne zalazimo dakle je li njegov sluh kao naš sluh je li njegov vid kao naš vid dakle ne zalazimo ne poistovjećujemo Allaha sa stvorenjima niti dakle negiramo Allahova svojstva ono što je Allah potvrdio sebi u Kur'anu ili što je vjerovjesnik Muhammed sallallahu alejhi ve ala alihi ve sellem potvrdio gospodaru uzvišenom Allahu u vjerodostojnom sunnetu potvrđujemo potvrđujemo i mi Na ovakav način, dakle, vjerujemo u našeg gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Budemo li prihvatili sve ovo i na ovakav način vjerovali u našeg gospodara, neminovno moraju doći rezultati. Ovakvo vjerovanje mora rezultirati. Čime? Mora rezultirati priznavanjem samo Allahu jednoće, da je Allah jedan jedini, istinski gospodar, istinski Bog, I jedini koji pri sebi ima najljepša imena, najuzišenija svojstva. Da je Allah jedan, jedan jedini istinski istinski Bog. Dostajna obožavanja. Pa, samo za njega vežemo svoje nade i očekivanja. Njemu se nadamo, samo od njega strahujemo, samo njemu iskazujemo potpunu ljubav. Samo njega veličamo, njemu iskazujemo strahopoštovanje, svoje srce vežemo za njega i svoja tijela, svoje jezike vežemo za njegovu vjeru, odnosno odazivamo se njegovim naredbama i njegovim zabranama. Što Allah kaže da treba raditi, mi radimo. Što Allah kaže da se, čega se treba sustegnuti i udaljiti od čega, mi se od toga, jeli sustežemo i udaljavamo, udaljavamo od toga ko tvrdi, Da vjeruje u Allaha. Ko tvrdi da vjeruje u Allaha, mora na ovakav način da se, da se ponaša. Tada dakle, ovim pokazateljima on će pokazati i dokazati da je njegovo vjerovanje u Allaha ispravno. Jer da bi osoba vjerovala u Allaha ispravno, nakon vjerovanja da Allah postoji, mora da vjeruje da je Allah jedin istinski gospodar. A gospodar kao što stvara, održava, uređuje, obskrbljuje, Vlada isto tako i naređuje. Uzvišeni Allah uređuje naš život tako što propisuje nam naredbe i zabrane. Ela lehu l'halqu wa l'amr. Zar samo njemu ne pripada stvaranje? Svakako, samo Allah stvara. Eh, kao što samo njemu pripada stvaranje, samo njemu pripada i propisivanje, narađivanje i zabranjivanje. Pa tako, dakle, ako tvrdimo da vjerujemo Allaha, Da je on jedini istinski gospodar, jedini istinski Bog dostane obožavanja, jedini koji posjeduje najljepša imena, najuzvišenija svojstva, to dakle mora takvo vjerovanje u objeđenje, mora da rezultira pokoravanjem Allahu njegovim naredbama i zabranama. Staću ako Bog da ovdje kod ovog prvog temelja imana, vjerovanja u uzvišenog Allaha, a Nakon toga, dakle, sljedeći utorak, ako Allah dadne života i zdravlja, nastavljam govoriti sa ostalim temeljima, ostalim temeljima imana. Vjerovanje u Allahove Meleke, vjerovanje u Allahove objave, knjige, vjerovanje u Allahove poslanike, vjerovanje u sudnji dan i vjerovanje u Allahovu odredbu. Ove stvari moraju se poznavati. Za ova pitanja, Ove detalje, dakle, nema se opravdanja pred uzvišenim Allahom. Ovo su temelji tvoje vjere. Ovo su temelji tvoje vjere. Bez ovoga ne može se biti vijednik osoba i da vjeruje u Allaha na spomenuti način, kako je pojašnjeno, ali ne vjeruje samo u nekog od poslanika o kojem govori Kur'an i on sazna za tog poslanika. Ili, dakle, ne vjeruje u Israfila, ne vjeruje u Džibrila, Meleka, I slično, ne vjeruju u Allahu odredbu, ne vjeruju u sudnji dan. Dakle, osoba ne može biti vjernik. Osoba ne može biti vjernik. Sada ja ovako govorim svojim riječima, poslije dakle doće na kraju dokaz iz Kur'ana, iz hadisa za sve ovo. Allah je o tome dao sud. Allah je, dakle, presudio da ona i koji... Uh, ne vjeruju u Allaha ili ne vjeruju u poslanike ili ne vjeruju u Meleke ili pravi razliku između poslanika u jedne vjeruju i u druge ne vjeruju to su istinski nevjernici, kaže uzvišeni Allah. Zato, dakle, vjernik, da bi bio vjernik na dunjaluku i da bi se spasio sutra na drugom svijetu, u džehennama, moraš, dakle, da imaš ove stvari kod sebe. Moraš da se podučiš. Ovo su ti najbitnije stvari, najbitnija pitanja. Nemoj da tražiš tamo nešto što je aktuelno, nešto što je atraktivno, nešto što te drži. Ovo treba da te drži cijelog života. Moraš da se podučiš ovim pitanjima i da živiš, jeli svoj život uskladiš po ovim pitanjima cijelog života, dok si na ovome svijetu. Ha. Pa dakle, ako Allah dadne života i zdravlja, ako Bog da sljedeći utrak govorim o tome ostalom. Molim Allah subhanomu tela da ove riječi koje sam kazao i koje ste čuli, budu doka za nas, a ne protiv nas, molim ga subhanomu teala da nas poduči našoj vjeri i da nas učusti u našoj vjeri, da bude zadovoljan s nama dok smo na dunjaluku i da bude zadovoljan s nama kada nam pošalje meleka smrti, da nam uzme dušu i da bude zadovoljan s nama kada nas sutra izvede pred sebe, da nam svidi obračun, da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje i da nas uvede u svoj džennet, svojom milosti. A doista je uzvišen je Allah kadar da to učini. Molimo Allaha da vam podari svako dobro na oba svijeta i da vas sačuva svakog zla. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ma la nabina